O Evangelho de João, capítulo 7, verso 10. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia. O Marcos disse com muito destaque, nós temos frisado, eu quero repetir isso que o Marcos frisou, é: você não está assistindo, você está participando do culto. Circunstancialmente, não podemos ter todos no auditório, Mas nós abençoamos os que estão nos assistindo em casa, seja p e l o Zoom, seja pelo YouTube. Capítulo 7 de João, versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. Outros diziam, não, antes, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Esse texto está falando a respeito de Jesus. Alguém já tinha dito a Jesus: Jesus, você precisa aparecer mais na mídia. Você fica aqui na Galileia e você não é visto. Quem quer ser visto precisa aparecer. Antes, aí no texto, você vai ver que foi isso que aconteceu. Estou usando a palavra mídia, porque ela é atual, ela não existia naquele tempo, mas era isso que aquelas pessoas estavam dizendo a Jesus. Você fica só aqui na Galileia. A Galiléia não tem visibilidade, você precisa ir para Jerusalém. Então, a p r o v e i t a a festa e faça sua autopromoção, faça sua divulgação, faça seu marketing, esteja presente, as pessoas vão te ver, vão ouvir o seu evangelho. E Jesus respondeu para eles: não é minha hora. Eu vou quando for a minha hora. Vocês podem subir, e os discípulos subiram antecipadamente, mas Jesus foi logo em seguida. E ele ficou oculto, e ele tinha um propósito para isso. O ambiente não era muito favorável, porque as pessoas já estavam falando muito, a pessoa, a figura de Jesus já era muito polêmica no meio de Israel, e sobretudo lá em Jerusalém, onde estava a sede da religião, os sacerdotes, o sumo sacerdote, aquelas pessoas todas que controlavam a religião, estavam lá em Jerusalém, e a festa era o momento máximo. Das celebrações religiosas dos judeus. E todos eles estavam discutindo sobre Jesus, não tinham muito como falar abertamente por medo dos judeus, mas havia uma controvérsia entre eles. O versículo 14 diz: Corria já em meio à festa. Os discípulos subiram para a festa, Jesus demorou um pouco para subir para a festa, mas em meio à festa, na metade da festa, Jesus subiu ao templo E passou a ensinar. Interessante que agora Jesus não está mais oculto, ele decidiu se manifestar. E ele começou a ensinar lá no templo. Para você entender melhor, o templo não se parecia com nada do que temos hoje, embora a gente possa ter em algum lugar Alguma pequena lembrança daquela estrutura, mas o templo era muito grande, a área do templo era muito grande, e havia a tradição das pessoas se reunirem no pátio do templo para suas falas, para suas reuniões, para os seus é, comentários, suas conversas, os pequenos grupos. Isso acontecia, era uma agora intensa. Um lugar intenso de conversa, de diálogo, e Jesus estava ali e Jesus começou a ensinar. Em algum daqueles lugares, Jesus começou a ensinar. Ele não estava lá em cima, no púlpito do templo, porque não era esse formato, e mesmo no lugar sagrado, onde os sacerdotes ministravam as oferendas, ele não poderia ter feito nada além daquilo que era feito pela religião. Mas no pátio eles podiam se reunir, e Jesus estava lá naquele pátio entre tanta gente, naqueles dias de festa. O volume de pessoas em Jerusalém era absurdo, de grande, e Jesus começou a ensinar, as pessoas foram juntando ali ao redor dele. Provavelmente alguém gritou: é ele, ele, ele! Foram se atraindo em torno de Jesus, e Jesus começa a dizer a eles. Versículo 15 diz: Então os judeus se maravilharam e diziam. Como sabe este essas letras sem ter estudado? Jesus tinha traços de quem não tinha muita cultura. Alguns já conheciam Jesus, já sabiam que ele era da g a l i l é i a e que a g a l i l é i a era um lugar mais empobrecido. Não tinha muita gente culta na g a l i l é i a E esse era o conceito que muitos tinham de Jesus. Então, eles fizeram esse comentário e Deus quis que isso ficasse registrado. Dois mil anos depois, nós lemos isso. E ele diz assim: como sabe este letras sem ter estudado? Versículo 16: Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu. Eu quero ir deixando algumas coisas aqui nessa festa de tabernáculos, que são sementes para você plantar para este t e m p o Próximo ano, não importa se você não tem estudo, não importa se você não se sente capaz, não importa se alguém disse que você não é capaz, ou se alguém te fez acreditar que você não é bom, não dá conta. Jesus também era tido como um iletrado, alguém não culto, alguém que não podia é, estar ensinando porque não tinha estudado. E Jesus disse assim: Olha, o ensino não é meu. Então eu e você, com toda a nossa limitação, nós podemos ter uma expectativa de termos para compartilhar alguma coisa que não é nossa, mas foi confiada a nós. O Evangelho, o testemunho, a dependência de Deus, até mesmo o que eu acumulei estudando, lendo, eu reconheço que não sou eu que sou bom, não sou eu que sou fera, não sou eu que sou capaz. Eu vivo em comunhão com Deus e o Espírito de Deus deposita na minha vida conteúdo que serve para mim e eu posso compartilhar com outros. Que seja assim esse seu novo ano. Até o próximo tabernáculos. Você experimentar de não ser a pessoa assim, mais capaz, aos olhos dos outros, às vezes até mesmo aos seus olhos. Eu não tenho muito isso, muita condição, eu não sou tão eloquente, eu não sou tão preparado, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas eu tenho um conteúdo que não é meu, mas foi confiado a mim e eu quero compartilhar esse conteúdo. Jesus disse: o ensino não é meu e sim daquele que. Que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Não há como eu e você agradarmos a Deus, andarmos nessa terra com sabedoria, se nós não estudarmos a doutrina. E ao estudarmos a palavra de Deus, nós não nos tornamos peritos, doutores nas Escrituras, nós só nos tornamos alvo das Escrituras. E então essa palavra de Deus começa a mudar nosso caráter, nosso temperamento, nossa história, nosso ser, de uma forma maravilhosa. Então nós passamos a ter um conteúdo que não é só intelectual, mas é espiritual, e nós podemos compartilhar. Se você quer fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Era Jesus dizendo àquelas pessoas. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus. Um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não foi violada? Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julgueis e g u n d o a aparência, e sim pela reta justiça. Verso 25: d i z i a alguns de Jerusalém: Não é esse aquele é quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Eles estão achando que esse sujeito é o Messias? Verso 27, nós, todavia, sabemos de onde este é. Esse sujeitinho vem da Galiléia. Tem uma história que rola por aí de que a mãe dele ficou grávida antes do tempo de casado, que o pai não era o pai. Que、um, são as coisas assim tão esquisitas a respeito desse tal de Jesus de Nazaré. Anda falando que ele expulsa demônios, que ele é, cura enfermos, mas eu acho que na verdade isso tudo é um negócio de religião, meio assim, é, enganação do povo, sabe? Nós sabemos de onde ele vem. Esse cara não podia ser o Messias de jeito nenhum. Esse cara não podia estar ensinando de jeito nenhum. Porque quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. É algo misterioso. É algo assim. É, é, enigmático. Essa era a ideia que eles tinham acerca de Jesus. Versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo. Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas vocês precisavam conhecer. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui enviado por ele. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Muitos reconheciam o que Jesus estava fazendo. Versículo 32: Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Há vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde ele irá que não possamos achar? Irá, porventura, para dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: A vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou não podeis ir. Versículo 37. Isso tudo, até agora que lemos, aconteceu no meio da festa. Eu quero que você localize o cenário, localize é, o tempo aí do, do, do acontecimento. Antes da festa, os discípulos estavam estimulando Jesus a subir para a festa. Jesus disse: Eu não vou. Os discípulos subiram, Jesus foi depois, chegou no meio da festa, no meio da festa, nos dias, há uma semana de festa, são sete dias de festa, no meio da festa, Jesus estava lá, começou a ensinar, houve essa pequena confusão, esse bate-papo, que na verdade era meio aquecido para alguns, mas para Jesus era tudo dentro dos conformes, e agora no último dia da festa, versículo 37, o evangelista João pontua. Com precisão, que agora no último dia da festa. E o último dia da festa, quando a gente vai estudando o contexto cultural, social, histórico, nós vamos entendendo. O último dia da festa era um dia específico chamado s e m i r a t o r á s e m i r a t o r á é uma expressão hebraica que significa a alegria da palavra. O último dia da festa de tabernáculos é a manifestação da palavra. E da água, haviam encenações, haviam é, momentos de, de cerimônia com a água e com a palavra, com a Torá. No último dia da festa. E Jesus, agora, no último dia da festa, que todo aquele contexto está sabendo que a evidência é para a água e para a palavra, para a água que vem de Deus, para a água que é a festa, para a água e a palavra que anunciam o Messias, e ele publicamente se levanta e exclama: Quem tem sede, venha a mim e beba. Se aqueles judeus, se aqueles religiosos, se aqueles fariseus já estavam por aqui com Jesus, agora havia entornado o caldo. Esse sujeito está achando que ele é a água? Esse sujeito está achando que ele é a palavra? Ele está usurpando isso? Ele está blasfemando contra o que é sagrado? Ele está dizendo que tudo isso é ele? Não, não pode. E ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura: do seu interior fluirão rios de água viva. É um presente de Deus em tabernáculos. Há uma ministração no site chamada Os Três Cestos. Você deveria ouvi-la. Se você nunca ouviu, vale a pena você entrar no site do projeto e ouvir essa ministração. Se possível, hoje ainda. Se você já ouviu, vale a pena você ouvir novamente, porque tem um mundo de coisas lá que até eu, quando me ouço depois. Eu me relembro. Ou algumas eu vejo como nunca tinha visto. E nessa ministração, os três cestos, o Senhor vai nos ensinando como nós em tabernáculos separamos três cestos. Os frutos do ano são colocados em três cestos. E é por isso que nós estamos estimulando cada irmão a fazer a sua lista de gratidão. Você faz da seguinte forma: pega a sua agenda, E você vai a um ano atrás, dá trabalho, gasta tempo, talvez se você não anotou tudo na agenda, você vai ter que ir se lembrando dos fatos, e vem dia após dia anotando coisas importantes que aconteceram. Que foram resolvidas, que foram vencidas, que você ganhou, que você encerrou, que você cuidou, e você vai vendo que o Espírito Santo vai te fazendo lembrar coisas que você nem pensava mais e que te aconteceram nesse último ano e são de grande importância. Vieram de Deus, são frutos do seu trabalho, às vezes fruto de coisas que você semeou lá atrás, e no momento em que a gente às vezes fica assim pensativo ou questionando, às vezes até meio ingrato, meio preocupado, chateado, a gente vai se lembrando de tudo que recebeu durante um ano e a gente vai falar assim: eu tenho tanto motivo de gratidão. E o salmista diz que quando a gente faz isso, a gente está contando os dias e isso nos dá coração sábio. Mas nós temos aprendido em tabernáculos, quando a gente faz isso, a gente está também colocando nos cestos os frutos do ano. Aqui estão as minhas, as minhas sementes que foram, é, prosperaram e foram colhidas, e são prosperidade que Deus me deu nesse ano. E eu vou me lembrando de uma por uma, de uma por uma, e nestes cestos, simbolicamente, você primeiro separou primícias para Deus, Senhor de tudo que eu colhi. Numa terra que não é minha, com sementes que foi o Senhor que deu, com o ar que eu respiro que foi o Senhor que me deu, com a energia o tempo, a saúde, a, a, a, o conhecimento, a destreza, as habilidades, as oportunidades que foi o Senhor que me deu, tudo foi o Senhor que me deu. Eu recebi tanta coisa, eu agora priorizo entregar para Ti uma oferta, uma primícia, uma semeadura, meus dízimos. E nós fizemos isso durante o ano, com nossos dízimos e ofertas, e separamos um tempo especial nesse domingo para fazer isso. Você tem oportunidade ainda de fazê-lo. Ou transferindo pela internet, para a conta da igreja, porque é a igreja que organizadamente direciona isso para todas as necessidades do reino. Ou você tem oportunidade durante a semana também, no próximo domingo, trazer aqui no altar. Então nós separamos. Três cestos, o primeiro cesto é prioridade para Deus. O segundo cesto, para você comer. E quando a gente faz a lista de gratidão, a gente começa a entender: eu não tenho motivo de murmurar, eu não precisava estar desanimado, eu não precisava estar, eu não precisava estar choramingando, eu não precisava estar tão para baixo, eu não precisava estar tão desacreditado, porque se Deus me deu tudo isso esse ano, eu nem me lembrava de tanta coisa. Ah, Senhor, eu vou desfrutar do que o Senhor me deu. Eu não quero estar só acumulando e não desfrutar. Eu não quero só estar trabalhando e não desfrutar. Eu não quero estar pensando que tinha que ser é, dessa e daquela forma e sem olhar para que de outras formas o Senhor me abençoou. Eu não quero estar desfrutando só naquilo que eu imaginei. Eu quero estar desfrutando com tudo que veio à minha mão. Eu quero desfrutar com as coisas simples, singelas, pequenas. Eu quero me deleitar com elas. Eu quero curtir essas coisas. Eu não quero apenas ter bens, ter móveis, ter coisas, ter oportunidades. Ter amigos, ter espaços, ter oportunidades de, de convivência e não desfrutá-las. Eu quero desfrutar desse domingo, sentado nessa cadeira, nesse auditório, nesse ar-condicionado, lugar bonito que o Senhor nos permitiu construir. Eu quero desfrutar disso. Eu quero desfrutar da minha casa, eu quero desfrutar de um cantinho. Eu não quero só limpar a casa, limpar a casa, limpar a casa, limpar a casa,、e、limpar casa, l i m p a a casa, l i m p a casa,、e、l i m p a a casa, l i m p a casa,、e、l i m p a a casa, limpar a casa, limpar e casa, l a r a c l m a r m a r a c l a m a r não. Eu quero sentar e eu quero curtir minha casa. Eu quero desfrutar dos relacionamentos, eu quero desfrutar da comida, eu quero sentar e, e comer. e desço Que coisa gostosa! Eu quero ir para a cozinha, para o fogão, e u quero elaborar alguma coisa. Não é porque tem que fazer comer, tem fazer. Eu quero desfrutar. Que coisa prazerosa! Eu tenho gás, o gás chega no fogão. Eu posso cozinhar uma coisa. Ai que gostoso c o z i n h a e s s o aqui. Vamos sentar agora, vamos comer. Vamos pôr uma mesa melhor, vamos pôr uma toalha bonita. Tira aquela toalha que fica lá cheirando a naftalina, que você nunca usa, porque né, essa toalha é muito cara. Põe a toalha cara, põe a l o t a a Vossa cara e curte, desfruta do que Deus te deu para você. Desfrutar, eu quero desfrutar das coisas. Aí, sapato está novinho, então não vou usar, não, porque vai gastar. Vai usar, e vai curtir, vai desfrutar. Eu quero desfrutar. Terceiro sexto. São sementes que eu guardo para profetizar para o próximo ano. Se eu não guardar, se eu comer todas as sementes, eu não tenho o que plantar para a próxima colheita. Isso pode ser figurativamente, simbolicamente, pode ser também literalmente um recurso que você vai investir. Eu não sei o que vai ser o、no、próximo ano, eu não sei o que vai ser. Não! Não! não. c o m e ç a a avaliar o que foi esse último ano. c o m e ç a a avaliar o que Deus te deu. c o m e ç a a avaliar o que você estudou, as oportunidades, as pessoas com quem você se relacionou. Você já tem sementes para o próximo ano. Eu já sei que eu vou procurar fulano, eu já sei que eu vou atuar nessa área, eu já sei que eu vou investir em tal questão, eu já sei que eu vou andar por esse caminho aqui. E você começa a vislumbrar o que vai ser o próximo ano, e a inspiração vem, e você começa a dizer: Eu já sei o que eu vou fazer no próximo ano, eu já tenho diretrizes para mim no próximo ano, e eu vou prosperar, e Deus vai abençoar, e eu vou plantar, e eu vou colher, e eu vou abençoar pessoas, e eu vou crescer. Isso não é místico. Isso não é mágico, isso não é um anjo que vem e faz, isso não é religioso, isso é uma decisão pessoal. Eu decido fazer minha lista, eu decido direcionar para cada um sexto aquilo que é necessário, e eu decido crer e profetizar. Se é Deus quem dá sementes a quem semeia, na festa de tabernáculos, Jesus liberou uma semente, do seu interior fluirão. Rios de águas vivas, Senhor, nesse próximo ano, mais do que em toda época da minha vida, vai fluir rios de água viva do meu ser. Eu quero ser mais gracioso, eu quero ser mais pacífico, eu quero ser mais alegre, eu quero ser mais de fé, eu quero ser mais ousado, eu quero ser mais excelente. Eu quero... Vai fluir de mim rios de água viva. Onde a água passa, decedenta. Vai fluir de mim coisas que eu vou decedentar pessoas, coisas que eu vou servir pessoas. Vai ser um ano em que eu vou ter experiências. Na minha lista do próximo tabernáculo, eu vou ter anotado lá muitas pessoas que eu pude dar, servir, ensinar, ajudar, apoiar. Eu vou, eu vou viver isso, Senhor, esse próximo ano. Do meu interior fluirão rios de águas vivas. Onde a água passa, ela não só decedenta, mas ela gera vida. Ela gera perfume, ela gera graça, ela pode não produzir outras coisas quando cai na terra, mas ela permite que a terra produza planta, produza alimento. Então eu vou ser assim, do meu interior vai fluir muita coisa, Senhor, porque aonde eu passar, por onde eu passar, eu vou deixar alguns elementos que vão trazer prosperidade para aqueles lugares. Jesus disse: Eu sou água. Eu sou a palavra, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Para ninguém ter dúvida, o verso 39, escrito por João, inspirado pelo Espírito Santo, texto que é cientificamente comprovado, veio com fidelidade durante dois mil anos até a nossa mão, ele diz: Isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas em Pentecostes, pouco tempo depois desse relato. O Espírito foi derramado sobre a igreja e ele habita dentro de cada um que nasceu de novo. Não é cada um que passou a ser crente, não é cada um que mudou de religião, não é cada um que passou a optar por uma determinada igreja. É cada um que nasceu de novo, teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo e começa a reconhecer intensamente: eu não vivo sozinho, eu não sou uma ilha, eu não sou autônomo. Eu venho e sou suprido, nutrido, sustentado por uma fonte inesgotável e essa fonte é infinita e essa fonte é eterna e essa Essa fonte ela é perfeita, e essa fonte ela é amor puro, e essa fonte nós damos o nome de Deus, mas essa fonte é muito mais do que qualquer ideia que um homem possa ter de Deus essa fonte é o eterno, e eu reconheço Ele na minha vida, e eu agradeço a Ele. E eu reconheço nessa festa que todos os frutos que eu tenho vieram dele, por isso eu direciono para ele a minha vida. E eu declaro: nesse próximo ano, rios de águas vivas fluirão da minha vida. E, Senhor, isso diz respeito ao teu espírito que habita em mim. Não sou eu que sou capaz. O Senhor é quem me faz capaz. Não sou eu que tenho condições, os recursos. O Senhor que está presente na minha vida, o Senhor que os deposita em mim. E é por causa do Espírito Santo que me foi dado, que rios de água viva fluem de mim. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você nessa manhã, a ponderar um pouco. Que você, em casa, nesses dias, nessa semana, hoje ainda, faça a sua lista de gratidão. E durante a semana o Senhor vai continuar te lembrando de outras coisas. Me lembrei, me lembrei. Vai lá e anota. E separa dízimo e põe no altar do Senhor. Separa ofertas de gratidão e põe no altar do Senhor. Dá a Ele honra, dá a Ele glória, dá a Ele louvor. Quero pedir o、um、Marcelinho, por favor, Marcelo, aqui. Dá a Ele gratidão, dá a Ele culto. Você vai fazer a sua lista de louvor e você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu quero também desfrutar, eu quero parar de correr, eu quero parar de ser um desesperado correndo por tudo. Eu quero, Senhor, eu quero entrar na Tua presença, eu quero desfrutar, eu quero servir minha família, eu quero trocar as coisas que precisam ser trocadas, eu quero. É, Ofertar o que eu posso ofertar, eu quero investir nos meus filhos, eu quero investir na minha esposa, no meu marido, eu quero investir na minha família, eu quero servir, eu quero comprar, eu quero trocar, eu quero renovar, eu quero desfrutar, Senhor. Ainda com seus olhos fechados. Senhor, eu quero entregar primícias, eu quero desfrutar, mas eu quero também. Crer que do meu interior vão fluir rios de água viva, eu quero semear profissionalmente, familiarmente, intelectualmente, emocionalmente, financeiramente, eu quero profetizar o meu crescimento, minhas vitórias, e eu quero ser alguém que vai, como rio de água viva, desedentar c a muitos outros, como rio que flui de mim, eu quero trazer vida para muitos outros lugares. Eu profetizo que o meu próximo ano, que começa hoje em Tabernáculos, vai ser um ano de muita frutificação, de muita graça, de muita vida. Senhor, eu quero colocar isso diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai. Eu proclamo, Senhor, com seus olhos fechados. Você que está em casa, não deixe que nada te distraia. Com seus olhos fechados. Ore a Ele. Fale com Ele.